Стівен Кінг, Овен Кінг, спрячі красуні. Розділ 16. 1. Тільки Ноклінд хотів зв'якнути Тігу Мерфі, щоб той відімкнув йому головні двері на вихід, як першим зв'якнув, запросивши входу, заступник директорки Лоренс Гікс. «Куди це ви зібралися, докторе Норкрос?» Запитання було поставлено майже як звинувачення, але принаймні прозвучало ясно. Хоча Лор Гікс мав розхристаний вигляд, скуйовджене волосся стерчить ореолом навкруг лисини, на брезклих щоках щетина, темні кола під очима, схоже було, що отриманий ним під час ранкового візиту до дантиста Новокаїн нарешті вивітрився. «До міста. Мушу побачити дружину і сина». «А Дженіс це схвалила?» Клінт витримав паузу, щоб притлумити роздратування. Допомогло нагадування собі, що через Аврору Гікс або вже втратив дружину, або це скоро станеться. Це не скасовувало того факту, що чоловік, який стояв перед ним, є найостаннішою фігурою, яку б під час кризи хотілося бачити на чолі такого закладу, як Дулінг. Якось Дженіс розповідала Клінтові, що її другий номер має менше 30 залікових годин із в'язничного менеджменту, і то в якійсь фабриці дипломів в Оклахомі а з адміністративного керування в'язницею жодної години. Але сестриця Гіксі заміжня за віцегубернатором, казала Дженіс. Того разу вона випила зайвий келих піно, чи либонь два. Тож арифметика проста, він просто супер у складанні календарних графіків і обліку матресурсів, але він тут уже 16 місяців, а я досі не впевнена, що він здатен знайти дорогу до крила Сі без мапи. Він не любить виходити зі свого кабінету і ні разу не відпрацював жодного службового наряду, хоча це щомісячна норма. Він боїться наших поганих дівчат. Цієї ночі тобі доведеться вийти зі свого кабінету, Гіксі, подумав Клінт. У наряді попрацювати, а вже ж. Начепити в окі-токи і робити обходи всіх трьох крил, точно як усі офіцери, ті, які ще залишилися. «Ви мене чуєте?» – знову питався Гікс. «Дженіс, схвалила ваше відлучення?» «Маю три повідомлення для вас», – сказав Клінт. «Перше, я пошабашив у 15 годині, що означає...» – він подивився собі на годинник. «Близько шести годин тому. Але... Зачекайте. Друге, ось що. Директорка Коц зараз спить на своєму дивані всередині великого білого кокона. Гікс носив окуляри з товстими скельцями, які мали збільшувальний ефект». Коли він широко розплющував очі, як оце зробив зараз, здавалося, вони ось-ось виваляться з очниць. Що? Коротше кажучи, Дон Пітерс нарешті перечепився через власний член. Упіймався на нарузі з одної утримуваної. Дженіс узяла його за сраку, але він встиг наколотити їй у каву її ж рецептурні ліки, ксанакс. Це її швидко упокоїло. І повідомлю, перш ніж ви запитали, Дон вшився. Коли я побачу Лайлу, скажу їй, щоб його оголосили в розшук, але сумніваюся, щоб зараз це було пріоритетним, не цієї ночі. Ох ти ж боже! Гікс пропустив пальці собі крізь волосся, ще дужче розпадлавши його залишки. Ох ти ж боже! А тепер третє. Ми досі ще маємо чотирьох офіцерів з ранкової зміни. Це Ренд Квіглі, Міллі Олсон, Тіг Мерфі та Ванеса Лемплі. З вами п'ятеро. Вам треба буде робити опівнічні обходи разом з іншими. Ага, Ванеса введе вас у курс справи щодо того варева, яке отримувані називають суперкавою. Цим займаються Джинет Сорлі і Енджел Фіцрой. Суперкава? Що воно таке? І що таке там мутить Фіцрой? Їй неможливо довіряти жодним чином. У неї проблема гніву, я читав ваш рапорт. Вона не злостива сьогодні, принаймні поки що. Вона щиро допомагає. Що очікується і від вас? А якщо нічого не зміниться, Лоре, всі тутешні жінки заснуть всі до одної хоч без суперкави, хоч і суперкавою, але вони заслуговують бодай на якусь надію побалакайте з ван, і якщо виникне якась ситуація, дійте за її прикладом. Гікс вхопив Клінта за піджак, його збільшені очі випромінювали паніку. Ви не можете йти, ви не можете залишити ваш пост. Чому ні. Ви ж були залишили. Клінт побачив, як скривився Гікс і пошкодував про свої слова. Він узяв Гікса за руку і делікатно прибрав її зі свого піджака. «Ви побачили свою дружину. Я хочу побачитись із Джаредом і Лайлою. І повернуся». «Коли?» «Як тільки зможу». «Краще б вони всі поснули!» – вибухнув Гікс тоном капризної дитини. Всі до одної вони тут крадійки, шльондри, наркоманки. Ми мусили б давати їм снодійне замість каве. От це б і владнало проблему, хіба не так? Клінт мовчки дивився на нього. Ну, гаразд, спробував наскільки міг розправити плечі Гікс. Я розумію, у вас є улюблениці. Це просто усе це, всі ці жінки, у нас їх тут повна в'язниця. Ти лише щойно це зрозумів, подумав Клінт а потім спитав у Гікса, як почувається його дружина, подумавши, що мусив би спитати про це раніше. Хоча, чорти забирай, не чути було, щоб Гіксі питався про Лайву. «Не спить, поки що, принаймні». У неї... Гікс кашлянув, його очі метнулися від Клінтових. У неї є певні енергетичні пігулки. «Добре, це добре. Я взагалі... доку». Це була Ванеса Лемплі, і не по інтеркому. Вона опинилася в коридорі поруч нього біля вхідних дверей. Полишила вартівню порожньою. Справа майже не чувана. Вам треба піти самому це побачити. Ван, я не можу. Мені треба перевірити, як там Джаред. Мені треба побачити Лайлу. Так я хоч зможу попрощатися, подумав Клінт. Це зненацька зайшло йому до голови. Отака от, от потенційна неминучість. «Скільки ще часу вона зможе залишатися на ногах?» «Недовго». По телефону її голос звучав віддалено, ніби вона вже прямувала до якогось іншого світу. Щойно вона почне куняти, нема підстав вірити, що буде можливість повернути її назад. «Я розумію», – сказала Ванеса. «Але це не забере більше хвилини. І ви також, містер Гікс, сер. Це я не знаю, але це може все змінити». 2. Дивіться, монітор номер 2, сказала Ван, коли вони підійшли до вартівні. Номер 2 наразі показував коридор крила А. Дві жінки, Джине Цорлі і Енджел Фіцрой, якраз штовхали кавовий візок в його кінець, до м'якої камери А10. Не доїхавши туди, вони зупинилися побалакати з одною надзвичайно великою утримуваною, котра з якихось причин сиділа в пункті санобробки. «Поки що у нас уже мінімум 10 жінок сплять, упаковані в тому білому лайні», – сказала Ван. «Зараз, можливо, таких уже 15, більшість у своїх камерах, але три у загальній вітальні і одна у меблевій майстерні. Це лайно починає обмотувати їх, щойно вони засинають. Окрім...» Вона стукнула по кнопці на своєму пульті, і другий монітор почав показувати камеру A10 зсередини. Там на койці лежала із заплющеними очима їхня нова насельниця. Груди її здіймалися і опадали, вона рівномірно дихала. «Окрім неї», – сказала Ван. «Щось таке, наче благоговіння було в її голосі. Нова рибка спить як дитина, а на обличчі в неї нема нічого, крім її, наче свіжовмитої милом камей шкіри». «Наче свіжовмитої милом камей шкіри». Щось торкнуло Клінта з цими словами, але воно зразу ж зникло, затулене тим, що він побачив, і його неспокійними думками про пролайло. І якщо в неї заплющені очі, це не обов'язково означає, що вона спить. Послухайте, доку, я роблю цю роботу довше, ніж ви робите свою. Я розумію, коли вони не сплять, і розумію, коли вони сплять. Отця спить, і спить вона вже мінімум 45 хвилин. Хтось щось упустить, врязне чимось, вона типу тільки ворухнеться та перекинеться на інший бік. «Тримайте її на оці. Ви можете подати мені повний рапорт, коли я повернуся», – сказав Клінт. «Я мушу їхати». Попри запевнення Ван, що вона вміє розрізняти, коли в людини просто заплющені очі, а коли вона спить, Клінт на це не покладався. А головне, він мусив побачити Лайлу, поки ще має шанс. Він не хотів втратити її з отим... Щоб воно не було отим її обманом між ними. Він уже вийшов за двері і прямував до своєї машини, коли та недоладність, яка його й досі бентежила, нарешті оформилася йому в голові. Євка Блек кілька разів билася об захисну сітку в лайленому крузері, а вже за якихось кілька годин всі забої і синці з її обличчя цілком зникли. А там, де вони були, не залишилося нічого, крім наче свіжовмитої милом камей шкіри. 3. Джинет штовхала кавовий візок, а Енджел ішла поряд, брязкала кришкою по одному з баняків і гукала. «Кава! Спеціальна кава! Маю бадьорливе варево для всіх вас! Нумо скакати, замісто спати!» Мало було у них клієнток у крилі A, де більшість камер стояли відкритими і порожніми. Раніше у крилі Бі реакція Рі показала, що на них чекало далі. Спеціальна кава була непоганою вигадкою, але смакувала важко. Покуштувавши, ріс кривилася і віддала назад свою чашку. «Бігме, джинет, соку я вип'ю, але це для мене надто міцне!» «Хто міцне п'є, довше живе!» – оголосила Енджел. Цього вечора вона обміняла свою нормальну південну вірку на маніакально-борзий жаргон якогось міського гетто. Джинет чудувалася, скільки чашок їхньої спеціальної кави вже встигла спожити сама Енджел. «Це крута, муляка, відкривай ротяку, як не хоза спати мумією стати!» Одна з жінок у крилі Ей вирячилася на Джинет. «Душечко, якщо це в тебе реп, я скажу, поверніть нам диско». «Не гань, мої рифми, ми робимо вам ласку, якщо хто не п'є, той не думає». Але чи доброю насправді була сама ідея відтягувати невідворотне? Дженет спершу так вважала, розбуркана думками про свого сина. Але зараз її знову облягла втома. Відчуття, що зразу за рогом на неї чекає безвихідь. Та й не дуже то відтягувалося невідворотне. Коли вони зі своєю пропозицією звернулися до офіцерки Лемплі, у тюрмі спали три жінки, а відтоді вимкнулося ще кілька. Утім, Дженет не порушувала цієї теми, не тому, що боялася славнозвісного гніву Ейнджел, а тому, що сама думка про обговорення будь-чого була утомлива. Сама вона випила три чашки спеціальної кави, ну, дві з половиною, третю її шлунок відмовився до кінця приймати, але все одно почувалася виснаженою. Здавалося, роки минули відтоді, як її розбудила Рі, і питалася, чи спостерігала вона коли-небудь за квадратом світла від вікна як він пересувається по підлозі. «Я просто не маю жодного бажання зважати на якийсь там квадрат світла», – відповіла їй Джинет. «А я кажу, що неможливо не зважати на квадрат світла», – заперечила Тодірі. І тепер це знову і знову крутилося в голові Джинет, неначе якийсь Дзен Коан. У фразі «неможливо не зважати» нема сенсу, хіба не так? Чи, може, є?» Є ж наче якесь правило, що подвійне заперечення дає ствердження. Якщо так, можливо, в цьому таки є сенс. Можливо. «Пру! Стривай, ну подругу!» – гаркнула Енджел, щосили штовхнувши дупою візок. Той врізався в промежену джинит, мить збадяривши її аж до незмоги. Спеціальна кава сплеснулася в баняках, і сік сплеснувся в джбанках. «Що?» – запитала вона. «Що з біса трапилося, Енджел?» «Це ж моя землячка, Клодія!» – закричала Енджел. «Аго, дівонько!» Вони приїхали футів із 20 коридором крила Ей. На лавці біля диспенсера Квел згорблено сиділа Клодія Стівенсон, відома всім утримуваним, а також офіцерам, хоча вони не користалися цією кличкою у загальній зоні, як Клодія фігура-динаміт. Утім, зазначена фігура вже не була такою динамітною, як ще 10 місяців тому». Відтоді, як її замкнули, вуглеводи і галони тюремної підливи обважнили Клодію тридцятьма чи сорока фунтами. Руки Клодії відпочивали на її коричневих форманих штанях. Відповідна блуза жужмом лежала в неї біля ніг, відкриваючи очам спортивний бюстгальтер «Іксель». «А цицькі у Клодії», – подумала Джинет, – «досі просто чудові». Енджел начерпала кави у полістироловий стакан у своєму невгамовному ентузіазмі, розплескавши трохи на підлогу. Вона подала стакан Клодії. На, пий до дна, міс динаміт. Плата щогодинна, бо час худкоплинний, сестричко!» Клодія похитала головою, не піднімаючи очей від кахляної підлоги. Клодіє? спитала Джинет, що трапилося? Декотрі з утримуваних недоброзичливо ставилися до Клодії. Але Джинет вона подобалася, і було її шкода. Клодія розтратила велику купу грошей тієї пресвітеріанської церкви, в якій вона працювала технічним директором, щоб фінансово забезпечувати жахливе прагнення наркотиї її чоловіком і старшим сином. І ці двоє зараз на волі вільні, як ті пташки. «Є в мене одна рима для тебе, Енджел, подумала Джинет. «Чоловіки тратять, жінки платять». Нічого не трапилось. Я просто набираюся хоробрості. Клодія так само не відривала очей від підлоги. Набирайся для чого? – спитала Джинет. Щоб попросити її дозволити мені нормально спати, як вона сама. Енджел підморгнула Джинет, висолопивши кінчик язика з кути карота, і пару разів крутнула пальцем собі біля вуха. За кого ти це говориш, міс динаміт? За новеньку, – сказала Клодія. Я думаю, що вона – дияволиця, Енджел. Це розвеселило Енджел. Дияволиця, Енджел, Енджел – дияволиця, – зображала вона в повітрі Терези, то опускаючи їх, то піднімаючи. Це ж історія мого життя, мій динаміт. Клодія туркотіла своє. Вона мусить мати щось від нечистого, якщо вона єдина, хто може спати так, як раніше. Щось я тебе не втямлю. Нарешті Клодія підвела голову, під очима в неї були фіолетові копалини. «Вона спить, але не в коконі, як усі. Підіть самі подивіться. Спитайте, як вона це робить. Скажіть їй, якщо їй треба мою душу, хай забирає. Я лише хочу знову побачити Мирона. Він моя дитинка. Йому потрібна його матуся. Енджел вилила каву з чашки, яку вона пропонувала Клодії, назад до баняка, потім обернулася до Джиннет. Нам треба на це роздивитися. На згоду Джинет вона не чекала. Коли туди прибула з кавовим візком Джинет, Енджел, чепившись руками в грати, дивилася в камеру. Та жінка, яку Джинет примітила ще в той час, як її мучив Пітерс, тепер лежала із заплющеними очима на койці, розслаблено розкинувши руки, розмірено дихаючи. Прекрасним віялом розгорнулося її темне волосся. Зблизька обличчя в неї виглядало ще вродливішим. Воно було бездоганним. На ньому не лише не було якогось плетева, і ті забої, які раніше бачила Джинет, тепер зникли. Як таке могло бути? Може, вона насправді дияволиця, подумала Джинет, або янголиця, яка прийшла врятувати нас. Хоча це не здавалося ймовірним, янголи не літають у цьому закладі. Окрім нашої Енджел Фіцрой, тобто, а вона дали бі ближче до кажана. Вставай, крикнула Ейнджел. Енджел, поклала їй на плече долоню Джинет, може тобі не варто. Енджел струсила з себе руку Джинет і спробувала відчинити двері камери, але тут вони були замкнені. Енджел схопила кришку кавового баняка і почала гатити нею по гратах, створюючи такий безбожний брязкіт, що Джинет мерші затулила долонями собі вуха. Вставай, сучко, вставай, понюхай цієї грібаної кави! Жінка на койці розплющила очі. Вони в неї були мигдалеподібні і такі ж темні, як і волосся. Вона скинула ноги на підлогу, довгі і гарні, навіть у бахматих тюремних штанях, і позіхнула. Потягуючись, вона випнула вперед пару цицьок, поряд з якими цицькам Клодії залишалося тільки соромитись. «Гості?» – гукнула вона. Її голі ступні, наче і підлоги, не торкалися, коли вона підбігла до грат і потягнулася крізь них, вхопивши одною рукою за руку Джинет, а іншою – Енджел. Енджел інстинктивно відсахнулася. Джинет була надто шелешена. Вона відчула, наче з руки цієї нової жінки в її руку перебігає легенький електричний струм. «Енджел! Енджел, я така рада, що ти тут. Я можу балакати зі щурами, але вони обмежені, співрозмовники». Це не критиканство, просто така реальність. Кожне окреме створіння має власні якості. Як на мій розум, Генрі Кісінджер є чарівним партнером для полеміки, але якщо згадати, скільки крові на руках у цього чоловіка. Постав мене перед вибором, і я виберу щура. Дякую, можете це хоч в газеті публікувати, тільки щоб моє ім'я було надруковано без помилок. «Про що це таке ти к чортам говориш?» – спитала Енджел. Ой, та ні про що насправді. Перепрошую за базікання. Я якраз відвідувала світ по інший бік цього світу. Голова троху памречеться від перескакування туди-сюди. А тут же ще й Джинет Сорлі. Як там твій Бобі, Джинет? Звідки ти знаєш наші імена? – спитала Енджел. І як тобі вдається спати так, що ти не обростаєш отим лайном? Я Євка. Я прийшла від дерева. А тут цікава місцинка, чи не так? Така жвава. Тут так багато роботи, так багато є чого побачити. У Бобі все гаразд, промовила Джинет, почуваючись немову вісні. Та так воно, мабуть, і було. Я б хотіла знову його побачити до того, як зас... Енджел так сильно відсмикнула Джинет назад, що та ледь не впала. Замовч, Джинні, не до твого сина зара. Просунувши руку у м'яку камеру, вона вхопила Євку за перед її сповненого тієї краси комбінезону. «Як тобі вдається не спати? Кажи мені, а то я зроблю тобі так болько, як тобі ще ніколи не було. Так зроблю, що в те піхва з гузном місцями поміняються!» Євка весело зареготала. «Це було б чарівливе медичне диво, хіба ні? Ну що ж, мені б довелося знову вчитися ходити в туалет. Ейнджел спалахнула. «Виграшки зі мною хогратися? Хочеш? Думаєш, якщо ти сидиш у цій камері, я те не зможу дістати?» Євка поглянула на руки, які в неї вчепилися. Просто глянула. Але Енджел скрикнула і поточилася назад. Пальці в неї були червоними. «Опекла мене! Сучка, опекла мене якось!» Євка повернулася до Джинет. Вона усміхалася, але Джинет подумала, що разом із добрим гумором присутні і смуток у цих темних очах. Проблема виявилася складнішою, ніж це спершу могло здаватися. Тепер я бачу, я розумію. Є феміністки, які залюбки вірять, що всі проблеми цього світу коріняться у чоловіках, у вродженні агресивності чоловіків. Вони мають певний сенс, хоча жінка ніколи першою не починала війни. Хоча, повірте мені, деякі мали саме такі наміри. Проте є деякі погані, вельми погані дівчатка. Я не можу цього заперечувати. «Що це за лайно ти гониш?» Вона знову подивилася на Енджел. Доктор Норкросс має підозри на твій рахунок Енджел щодо того хазяїна квартири, якого ти вбила в Чарлстоні, наприклад. «Я нікого не вбивала!» Але з обличчя Енджел зійшов увесь колір, вона зробила крок назад, ударившись об кавовий візок. Її почервонілі руки були притиснуті до грудей. Євка знову звернулася до Джинет, говорячи тихим конфіденційним тоном. Вона вбила п'ятьох людей. П'ятьох. А потім вона знову обернулася до Енджел. Це певний час було свого роду хобі, а вже ж, Енджел? Ти виходила автостопити на дорогу все одно в якому напрямку? З ножем у сумочці і маленьким 0,38-м у бічній кишені тієї куртки з сириці, яку ти тоді зазвичай носила. Але це ж не все, хіба не так? Замовч! Замовч!» І знову перекинулися на джинет ті чарівливі очі. Голос Євки звучав спокійно, але тепло. Це був голос жінки з телевізійної реклами, тієї, яка каже своїй подружці що теж мала колись проблеми з плямами від трави на штанцях своїх дітей, але цей новий очищувач усе змінив. Вона завагітніла, коли їй було 17. Приховувала це під багатьма шарами просторих одежин. Поїхала автостопом у Вілінг. Нікого не вбила того разу, яка молочага, І винайняла кімнату. Народила дитину. «Заткнися, я сказала!» Дехто через відеомонітор вже звернув увагу на цю конфронтацію. Коридором бігли Рент Квіглі і Емілі Олсон. Квіглі з балончиком перцевого газу в руці, Олсон із шокером, вімкнутим на середню потужність. Утопила її в раковині. Тіло викинула в лоток сміттєспалювальної печі. Євка скривилася, кілька разів моргнула, а потім додала стиха. «Гоп, а ось і ласка». Квіглі спробував ухопити Енджел. Вона різко розвернулася на його доторк, завдала удару і перекинула візок, каву, сік, усе разом. Коричнева юшка вже не укріп, але все ще гаряча, вихлюпнулася на ноги Міллі Олсон. Вона закричала від болю і гепнулася на сраку. Джинет немов у зачаруванні дивилася, як Енджел з сущим халком Хоганом кинулася на Квіглі, хапавши його за горло однією рукою, а іншою видираючи газовий балон. Балон стукнувся об підлогу і закотився крізь грати у м'яку камеру. Євка нахилилася, підібрала його і подала Джинет. «Хочеш це?» Джинет, не думаючи, його прийняла. Офіцер Олсон брехалася у коричневій калюжі, намагаючись вибратися з-під перекинутого кавового візка. Офіцер Квіглі намагався якось вберегтися від задушення. Хоча Енджел була сухореброю і Квіглі переважував її фунтів на сорок, Енджел струснула ним, наче собака-змією у пащі, і пожбурила його на кавовий візок, де якраз уже підводилася Міллі, і тепер вони завалилися вже вдвох, з грюком і сплеском. Енджел метнулася до м'якої камери, велетенські очі блищали на її вузькому маленькому обличчі. Євка розставила руки, наскільки їй дозволяли грати, і простягнула їх до Енджел, наче кохана, що манить свого коханого. Енджел простягнула власні пальці, пальці зігнуті пазурами, і з вереском кинулася на неї. Тільки Джинет побачила, що відбулося далі. Двоє офіцерів усе ще намагалися виборсатися з-під перекинутого кавового візка, а Енджел загубилася у світі люті. У Джинет вистачило часу подумати «Я бачу не просто розлюченість, це повноцінний психічний припадок». А тоді рот Євки позіхнув, розкрившись так широко, що здалося, ніби зникла вся нижня частина її обличчя. З її рота вилетіла зграя: "Ні, ціла хуртовина, нетлів". Вони завихрилися навкруг голови Енджел, деякі заплуталися в рештках її пероксидного волосся. Вона закричала і почала від них відбиватися. Джинет гепнула Енджел по потилиці газовим балончиком. "Я створюю зараз собі ворога", подумала вона. Та годі, може вона засне раніше, ніж встигне розвернутися до мене?» Нетлі злетіли вгору до плафонів крила Ей і линули далі, у головну частину в'язниці. Енджел розвернулася, все ще дряпаючи собі голову, хоча всі комахи з її волосся вже начебто приєдналися до своєї компанії, і Джинет швіркнула газом просто в обличчя цієї несамовитої жінки. «Ти сама бачиш, яка це складна проблема, а вже ж, Джинет?» Промовила Євка, коли Енджел наткнулася на стіну, виючи і гарячково тручи собі очі. «Я думаю, можливо, настав час цілком стерти цю формулу, чоловік-жінка. Просто натиснути клавішу «Діліт» і розпочати все спочатку». «Що ти думаєш?» «Що хочу побачити свого сина», – сказала Джинет. «Я хочу побачити мого Боббі». Вона впустила газовий балончик і почала плакати.